Ježovo narození, pak co Velikonoce, jižovo vskříšený. A dnešní svátek patří vlastně do této řady jako třetí největší, který vlastně uzavírá tento kruh, to je tu slavnostní půlku církevního roku. A pak bude to období, že odcházíme tak na dovolenou, když se začíná počítat neděli, první, druhá, třetí po trojici. Ale ten křesťanský svátek letnice nebo sváto neděli má jeden problém pro nás, že není to úplně tak názorně. Co slavíme, když slavíme?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 pocity spojuje, je právě to, že to Evangelium teď přichází ke všem národům. Jakým zázrakem, že lidi, kteří mluví různé jazyky, najednou začínají si rozumět. A nebo takové ukázky víry, že učedníci ve jméno Ježíši začínají uzdravovat. Nebo učeníci Kážou tak, že každý uvěří. Anebo i tak, že ta vznikající církev, to společenství učedníků, rozdělí se všechno mezi sebou, žije jinak, než ostatní lidi. Toto všechno je přesvědčivější. Tohle je vlastně to, co přivádí lidé do církvy.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 slibuje svoji, svého ducha. Vlastně se tady nic neděje a můžeme to trošku litovat, že to Janovo evangelium není akční, ale je akční, Milí bratři, milí sestri, ale chce nám říct něco o akci Boží učí nám. Ježíš se musí loučit s učebníky a v tuto chvíli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 našeho života, nebo ve všech úskalých cesty církví. My jsme jako evangelici trochu slabí v tom, že snažíme se rozumět, snažíme se hloubit v Biblii o nějakém rozumném evangeliu, ale toto právě nenáhodou se liší od rozumu.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 když říká jedno věc, je tady moje slovo, a to slovo máte, a to slovo odpřed slyším. A teď je otázka, jestli třeba na to opovím, co podle toho nějakým způsobem řídím, jestli to zkusím s ním. Je to tak, jak mluví člověk k člověku, když ke mně mluví, můžu brát jeho slovo jako informace, jako něco, co beru na vědomí, anebo můžu to brát jako oslovení, jako začátku osobního, osobního stahu, že on něco po mně chce. A měli bratři, se sestry, to je to, co se stalo těm učeníkům Ježiště oslově,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 který ho poslal Otec své jméno, Mem, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Kdo je Duch Svatý? Duch Svatý je také učitel. Působí v církvi zřetelně, čitelně, bychom mohli říct. My to máme. Bible jako knihu, Ježíš to nemyslí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 A to třetí, to je právě to potěšitelné. Ježíš nám posílá svého ducha jako útěšitele, dává nám pokoj. To rozloučený s účenníky u stolu, dřív než se vydávají do zahrady a když Ježíš bude zapčen, umůčen, tak to rozloučený obsahuje přání pokoje.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 Svůj pokoj vám dávám, ne jako dává svět, já vám dávám. To jeho slovo na cestu církve je provázený provážený zvláštním Ježíšovým pokojem. To je divně to není nějaký pokoj, to je jeho pokoj. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí.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 Abychom si nemysleli, že se nám nic nemůže stát. Stává se a stane se. Ale vnější hroby, náš vlastní pád, vlastní slabosti a selhání, nic nezmění na boží jásce v Ježíše. V tom ohledu jsme opravdu nedotknutelný. On nás nepustí. Bude s námi spojený. To víme.